Епілог Барселони моєї юності вже не існує. Її вулиці та її світло відійшли назавжди і живуть тепер тільки у спогадах. П'ятнадцять років потому я повернувся до міста і обійшов місця подій, які, гадалося, вже стерлись із пам'яті. Я дізнався, що осторонець Усар'я був зруйнований. Вулиці, які його оточували, стали частиною автостради, що по ній, кажуть, мчить прогрес. Старий цвинтар залишився, і, гадаю, спить, укритий туманом. Я посидів на тій лаві, на площі, на якій ми так часто сиділи з Мариною. Розгладів у долині образ моєї колишньої школи, але не наважився підійти. Щось підказувало мені, що коли так зроблю, моя юність випарується назавжди. Час робить нас не мудрішими, а тільки боєскішими. Руками я тікав не знати від чого. Гадав, що коли бігтиму довше, ніж обрій, тіні минулого зійдуть із мого шляху. Гадав, що як опинюся на достатній відстані, то голоси в моїй свідомості замовкнуть не завжди. Я нарешті повернувся на той потаємний пляж на середземноморському узбережжі. Скид святого Еразма височив удалені, на чатах, як завжди. І натрапив на старий такер мого друга Хермана. Дивовижно, але він досі там, поміж соснами, у кінцевому пункті свого шляху. Я спустився на берег і сів на піску там, де стільки років тому розвіяв прах Марини. Таке саме світло, що й того дня, сяяло на небі, і я відчув її яскраву присутність. Я зрозумів, що більше не можу і не хочу тікати. Я повернувся додому. В останній Марині на дні я пообіцяв їй, що коли вона не зможе завершити цю історію, це зроблю я. Та книжка з чистими сторінками, що я подарував їй, супроводжувала мене всі ці роки. Її слова стануть моїми. Не знаю, чи зможу справдити свою обіцянку. Іноді сумніваюся у своїй пам'яті і питаю себе, чи не здобудусь я на спогади тільки про те, чого ніколи не було. Марино, ти забрала всі відповіді із собою. Кінець.